الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله تعالى من شلور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعده تجثاء Lafdët dhe falëndërimët janë vetëm për Allahun Subhanehu e Teala Zotin tone falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje ndimë kërkojmë Salatë dhe selamët Përshëndetit e mira më i pengamberin Muhammed Mustafa në lehi salatë dhe selam Më bishok të ti besnik më bifaminën e ti të ndërshme Dhe mbishdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti me të mira Derin e dite në fundit të kësaj bote Të ndëruar të praneshëm, dhe të, të vazhdojmë, të ndajmë në disa minuta para khutbës e gjumas, duke shfletuar libri në Zotit, ajetet e Allahu Subhanehu wa Teala. Dhe përmendëm në gjdo hirje të surës, të cindëm po e shpjegojmë, se Kur'ani Allahu Gjelleluhu, ajetet e Zotit të bareke wa Teala, janë ullzimi më i hëllësishëm i gjdo nevoje të njeriutë. Pa nukon dhe një hollësi Dhe një imësi Dhe një sendi vogël Dhe më s'flasim për të mdojat Vetëm se Zotë i unë të bare kje vetela Ka sjel në Kur'an Ullëzim për atë qështje Pra të holat dhe të trashat Të voglat dhe të mdojat Zotë i unë të bare kje vetela I ka sjel Ullëzim të të tëre Në Kur'an Andaj Allahu gjillegjelluhu Kure ka përmen kaderin e ti Ka thanë në Kur'an në surën e lëkëmër Vë kullu sa ghirin Vë kebirin mustatar Gjdo e vogël dhe gjdo e madhe është e shënuar Pra si kur që është e shënuar kaderi Qka ka mendo dhe Qka s'ka mendo dhe Njetë edhe udhëzimet e zotit të bare kjo e tela Janë të tila Andoj Kur'an i zotit të bare kjo e tela është udhëzimit detalëshëm I asaj qka i nevojit e njeriut në jetën Në jetën e ti Për mendëm në ligeratë jumos e kaluar surën al-qadr surja e natës së qadrit dhe pas kësaj sureje vjen një sure tjetër e madhe në përmbajtje me domethënie të lartë e cila ka një histori në Medinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo sure surja al-bayna e cilas Surja naot e tetë me radhë në Kur'an, në Mushaf Kjo sure për nga natyra është shkurt Por se është e Medinës Por se është e Medinës Pra ka shbitë në Medinën e pengamberit sëllallahu Alehi Vesellem dhe për këta argumenton Adithi njohur dhe si ne ka shenu imam Bukhariu Dhe imam Musime dhe të tjerë Po mjafton imam Bukhariu Se kjo sure kër i është zbrit pengamberit Alehi Vesellem Për nga mirë jonë a.s. e kaftu Njën nga sahabët të ti Që tja le dhënë këtë sure Me urdhët Allahu të bare kjo e të ala A dojë trasmetoni ma në Bukhariju Nga Enes ibn i Malik Radiallahu an Thot Për nga mirë jonë s.a. A.s. eftoj Ubej ibn u Ka'bin Shoki për nga mirët a.s. Ubej ibn u Ka'b Radiallahu an Eftoj dhe i tha Allahum ka urdhënu Me taledzu ty këtë surë Allahum ka urdhën me taledzu ty këtë surë Surën Lemja kuni ledhina kafaru Min ehlil kitab i wal mushrikina Mun fekkina hatta ta tëtie humul bajina Surët dhe se ndo të flasim Sot me lejnë e Zodit të bareke Uba ibnu Kaab Radhi Allahu an Jo që nuk e madhron të Surën dhe ajetet dhe përmbakjen e kësa i surëje Por se aju qudit me një sen tjetër Ubej ibn Uqabi u qudit me një sen tjetër Dhe i tha për nga miri sallallahu aleyhi sallam Kështu Use mani lek Am ka përmend Allahu me e mën mu Kjo ishtë ajet e sinu qudit ubej ibn Uqabi Kër i tha për nga miri aleyhi sallatu sallam Allahum kaurdnu ty me ta lexu kete sure. E do ta shojm pse ja ka lexu kete sure. Pse ka lexu kete sure. Sure 98 te Mushafit. Çai dha Ubay ibn Kaabi dhe shikoi kjo mbashti e njohjes dhe dijes se se si ne kishin sahabet. E kuptoi me nje her se fakti qe m ka permend Zoti te barekehu te ala ne permjet pejgamberit për alayhisallatu wasalam qe argumenton per cfar por një vlerë të madhe. Është një disa transmetime tjera ka ardhur se pejgamberi alayhis sallam, por të transmetimi Buhariut është ky. I ka thënë Ubay ibn Kaabi, ja Rasulullah, më ka përmendë Zoti, më ka përmendë emrin të ty, ka thonë po. Në tësë transmetime tjera është ka shfaqur shumë gzim. Ka shfaqur shumë gzim dhe pejgamberi alayhis sallam i ka thënë, apo gëzohesh? Apo gëzohesh, ka thonë pse mos u gëzoja ya Rasulullah, më smukzu, ja, ka përmendë Zoti, jelle jalalu Ata rëtë të për, pengamën samë ja ka lezuhet disa prej ajetëve Kë Allahu gjithë dhe thëtë Kull bi fadlillahi wa rahmetihi Fe bidhali ke felje frahu Thuaj me vlerën dhe begatin e zotit Let gzohen Let gzohen Andaj, kjo surë ka këtë histori kanëshme E cila lidhët me një shok pengamën berit, Sallallahu aleyhi vësallem Dhe ajo është se Allahu gjithë dhe gzohen I ka thënë lezohja këtë surë Pro kjo është pjesa e sahabiju Pro vlera e Ubej ibn Kaabit Radhi Allahu an Ose jaka lezu këtë sure Por një vlerë tjetër Para se me hinë sure Cile është Se Udhzimët E Zotit Zotit donë mimorë vetëm Nga fjalët e ti Njerëz ma të meqëm Ma inteligent Ma me diçka shka nuk ju ik Arabët Arabët, para se mu kanë sahabe, janë gjujtë duhe Duhe Që dhe më në duhe, kanë dinak Dinak Arabi s'mashtrohet Arabi nuk mashtrohet Dhe ku shukon në Arabi e dhe sot e dhe ata Arabi nuk mashtrohet Arabi kojë intelijensë të madhe Andaj, para se mu ba musliman, janë quj njërës dinak Në kuptimin e, e senit holë të cilën e shojë në kështu me raë Andaj ka tha në mërkhtabit Les të ubi dhe khib Nuk jam mashtrus O mërkhtabit ka tha nuk jam mashtrus Mir po Kur mashtrusi së në mashtron Pra mu mnalë të në mashtrimit Devoqëmëria prej Zotit A më më mashtru, kur së në mashtron dikush Eksu mëra Andaj këtë qka argumenton Se njerës të meqëm si ta Intelligent si ta Në mesin e tyre, këta njerës Në mesin e tyre, këta njerës qka argumenton i tha Allahu Gjeli Gjelalu Muhammedi sallallahu alaihi sallam lecëja ubejit këtë cure lecëja ubejit këtë cure qka argumenton se uzzimët dhe drejtimët merë nga fjale azot i Gjeli Gjelalu anë nëse na dojna udzu, me uzzu me gjithë rrugën e drejt e kemi atan Kur'an dhe sot fat kecish fat kecish dhe mjerisht shumë pak kërkohet uzzim nga Kur'ani Sot nuk mund është me gjithë dhe është e rau Që dikush të ketë një telashe, një breng Qofta jo familjare Qofta jo shëshërore Qofta jo trektare Qofta jo financiare Qofta jo shëndetsore E që ajtë të hapë librin e Zotit E thotë të shoni herë që ka thënë Allahu Gjeli Gjelalu për këtë mesejle A pa ka folë Allahu të bare kjo e tala Për këtë mesejle është e rau Ndërsa sahabët e pengamerit a lehi salatës selam Kër e hapni libelin e Zotit Xhelxhelalu dhe kërkoni udhzim. Nëse nuk gjejnin, dhe kjo nëse nuk gjejnin nuk do po të më dallosë s'është, po ti sesh. Shkonin te hadithet e pejgamberit alay salatu wa salam. Dhe sa sot njerëzit ndoshta në fund, te fundit e kanë Kur'anin. Në fund, fundi thot, hajde dha o xhoti, akidën ti do ni zgjite. Po, hajtë të xhirme Hajt edhe me tyje. Dhe deri sa botë vazhdon me kët mentalitet Do të këtë gjithmonë probleme mbi probleme Allah u gjelëratë në Kur'an Fëmën a'ra dhe anëdhikri Fë inëlehu ma ishet të në bënke Kus jakëthen shpinën libri tim Do të jangushtojnë a jetën Dhe jeta Shikoni njërës dhe si flasin Do të këtë jetë Do të bojmë jetë E ardhëmja e kështu më ra Allah u gjelëratë kundër të në thotë në Kur'an Kus jakëthen libri tim Shpinën Në veç këtë me angushtu jetën ati Njerëzit do të ushtohet, njerëz e presjoni, mërvzia, piklimi, bezdia, mos kuptimi jetës pëse, sepse nuk mund është pa dritë me pa jetën. Allah u gjelë këtë libër e ka qujtë, nur, dritë, pa djelë s'ka jetë. Andaj, qiko këtë hadith të madhë, ku Allah u gjelë e ka thamë për nga mërë italej salatës selam, salat, ledzoja, ledzoja, e sa duhet neve me në ledzu, sa duhet neve me në ledzu, Këtë surë, e atë surë, e kështë të merar. A në kjo është ajo të sëndu të kuptojmë në këtë kontekst. Qëfar ka në këtë surë? Të sëni ka thënë pengambejri a.s.a. dësa mubejt, ka thënë Allahu me të ledua. Të dhe Allahu të barëkja vë teala, Bismillahirrahmanirrahim, lemjekunin ledhina kafaru min ehlil kitabi, o lë mushrikine, o lë mushrikine, mun fekkine, hatta tatihum albayna rasulun min allah yatlu suhufan mutahhara qe sure ose sure madhe tani nsurat e shkurtra nuk ka qen zakon murmur me jehudi dhe krister dhe pagan ne kuptimin e demantit dhe kundërpërgjigjes por se kjo sure nga shkurtesave qe ka e ka shtri pembajti është shumë e shkurtë por e ka shtri për mbajtje. Dhjetar dhoi, në këtë sure Zoti Onëtar Bekuaj Teala, të gjitha feve, të kota, të shpikura i ka i ka refuzuar. I ka refuzuar. Dhe në këtë sure ka aq shumë për mbajtje, ne s'do kemi mundësi, nuk kemi as minuta me shpjeguar krejt, por do ta shohim se sa pak ajete dhe sa shumë makna ka vendosur Allahu Te Barekehu Teala. Fath Allahu Jeli Jelalu, lem yekuni je alladhina kafaru min ehlil kitabe wala mush, al mushrikina nuk kanjen ha nuk pritet nga ata te sot kan mohu pray i started to leave it te yahud dhe krister dhe mushrikind pagan i dhujtar te se ata te kan e kan sibaz idullin munafiquna spiritet pritura me skoput Nga e kota Nga kufri Nga shirku Hatta të tje humull bëjjine Deri sa tju ven Fakti prej Zotit Pra thotë Allahu Gjeli Gjelalu Sështë e mundur Dhe shikota ni thash, kjo, kjo sure është e stërmbushër me argumente E stërmbushër me kunder përgjigje Thotë Allahu Gjeli Gjelalu Kretë miletet që ka egzistojnë Në tokë I ashtë ta fejse Zotit Gjeli Gjelalu për i krishterë, yahudi dhe pagan. Lem yekun. Nuk është e mundur. Lem yekun, kjo është mohim për të kaluarën dhe për të ardhmën që vjen. Munafikin, s'kan mundsi mundan nga e kota derisa ju vjen fakti. Pastaj gatë çfaru është kau fakti, rasulun min allah, i dërguar prej Allahut. Dhe meselia e paç e ka momentin i dytëën këta çka është. Kushdo që oft Kush do qovë Nga miletet ndunja, me dal në dunja Së mundet me dalë në rrugë zotit Deri sa ti vjen për nga mberi Sa do i meqen që tjet Sa do i inteligent që tjet Sa do i aft që tjet Së mundet me dalë në rrugë zotit A i mundet me dalë A i mundet me shpik kompiterin A i mundet me, me zbulu qelizën A i mundet me zbulu e një mjetë gjigant Po së mundet me gjitë rrugën e zotit Dhe ka dalim Dhe ka dalim me zbulur rotën E aeroplanin E me zbulur një ila Që Allah e ka dalë në tokë aty Dhe me e gjithë rrugën Allahu të barekja vë tjala Qëka të dhe Allahu gjelluala Krejt atatësët i është ardhë libri maharët Dhe këtu jo rasishti ka parapri Ata me liber Dhe shiko qëka të dhe Allahu gjelluala Nuk kanë qenë E mundur Ata që kanë liber Të vratin dhe ingjilin Të deformum. E mos flasim për pagan, se s'kan libër hiç. Nëse këta me teurat deformum dhe me injil të shtrembruar, s'kan mundësi me gjet rrugën e Zotit pa Kur'an. Mos flasim për dikant tjetër. Mos flasim për dikant tjetër. Ço dat Allahu te barekehu jo te ala, mun fakina hatta ta'tiyuhum albayna. S'mun al mushkput pray hum bis dhe degenerimit derisa t'ju vën faktit. A ne ta kuptojm gjetme selete të mëdha. Se un dhe ti la mundesh të me para mendu. Kta për Sura e Flet Allahu Xhejelalu kanë pas argumente më shumë se un dhe ti për vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kta për Sura e Vet Allah ehli lkitab, kta kanë dit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa dim unë dhe ti. Para praktik para se më naof faktet. Ata pa, pa alë Muhammed e sa me kanë ditë Kusha Pika ka me ardhë Qfarë si fate ka me pasë E kështu me ra jo, jo rasisht Nuk është rasisht me Zhvendosja e një grumbu i të matë Fisele të jehudive në Medine Qa kanë pritë Medina ata Qa kanë pritë Benu Kurejda Benu Kajruka Benu Nadir Fise jehudie Pse kanë shku me jetu në Medine Pse kanë shku me jetu në Medine Se e kanë pritë për nga mberë në fundit E kanë prit pe pejgamberin e fundit. Pra me rëndësi, ata kanë pasur argumenteve për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fak tenbiata që na mundë na me ditë. Dhe këta ato që kanë e dhënë na kohar pasaj ton, ta për pejgamberit ton, alaihi sallallahu alaihi wasallam, dorasata i kanë ditë prej përpara. Dhe emri Muhamet o shjeshnuar në të vërtet. Dhe emri Muhamet dhe Ahmed o shjeshnuar në Injil, se do të vjen një pejgamber i emrit e do të vjen kështu kështu me këta karakteristika dhe këto tabiate. Fot Allahu te barekehu jo, teala asni har. Së është mundur Me undan nga devijimi Dhe kjo vlem për shdo musliman Që mendon se Mund të pavarësot Nga udzimet e Koranit Me për kacin e ti Që që gjejmë këtë devijim Tho njerëzit Edhe unë jam musliman Edhe unë e thamë Lajra il Allah Muhammed Resullullah Dhe që është që nukë këtu Dhe që është që nukë këtu Që është jashtë zbatim Dhe dërzim para zoti gjellë gjellë -Gjell A mi afton të i mithanë Shefit A prindit a, a ti të cilin ta jap ty e një dëtyr Dhe du është me ngue A mi afton mi than Edhe unë jam me ty Së mi afton Do dërzim Do në pun E zoti ju në gjelit gjelaju Do në preneve dërzim Nuk mu në shë mi than Edhe unë jam me zotin Edhe unë e du Allahu në gjelit gjelaju Allahu të bare kjojtala kërkon zbatim Qikosh ka do të Allahu në gjeluala Dhe eri sa të vjen fakti Prej zotit Askur së ne gjen rrugën E rruga ku është? Rruga është në Kur'an Rruga është në Kur'an Thëdë Allahu te bare kjo e tjara Deri sa t'ju ven, fakti Pra, regull Askush, smundët Me gjejt, udhëzimin Drejtimin, qka donë zoti Dhe qka nuk do Deri sa ta mëson prej pengamberit Të cine dërgonë Allahu Me kokën e vetë Me inteligencën e vetë Me atëse e dihune I me që mi amune Musum hi kur gjo Keto janë fladitje E fladit ti vetër Por nuk nuk ndryshon nga gjendja Dhe shumit sa tërë që ka mbesin në devijim Dhe në degradim Dhe në humbje trukës Janë sa ta me nojnë që din Dhe na kemi përmen Se me, me, me, me, me, me ndjesit di E dhe me dit Njerëzit flasin për dijen Jo me dije Dhe janë dy gjera Njerëzit flasin për dijen Që i më thonë mira me dit Diamave, dia është e vlefshme, por kjo nuk ka dia. Kjo nuk dhja. Dhja është një ka dia. Dia është diçka tjetër. Dia është diçka tjetër. Për shembull, për shembull, ti e di se mjeku, ti e di se mjeku ka një dietë vlefshme, por ti si e mjek? Ti e din se ilaçi është i vlefshëm, por ti s'di kur përdoret. Duhet të shtesë me me dit kur përdoret. Andaj Allahu xhela ka zbrit dia, detaj me hollësira çka i duhet njeriu te ne katbot Cili es fakti pra cili es fakti me te sin e Zotit njeriu te thot Allahu جل وعلا rasulun min Allah There is a dhe i dërguar prej Allahut Pra ka mundsi dikush me uzu nga rruga e Zotit pa te dërguar prej Allahut s'ka mundsi duhet marr i dërguar prej Allahut dhe pasaj me jet me jet rrugën dhe kjo vlen por të gjitha popujt por të gjitha popujt Allahu te barek dhe teala Se neve gjdo populli i kemi dërgu për nga mber Gdo populli i kemi dërguar për nga mber Jo gjdo lagje, jo gjdo mahalle, jo gjdo qiteti, populli Një populli një gjuës, ju ka dërgu allahu për nga mber Dhe me vullën e për nga mberis, ja ka dërgu të gjithve Dhe me vullën e për nga mberis, ja ka dërgu të gjithve Dhe dhe allahu gjelora, rasullu minë allahu Të dërguar të sinë e dërgon, allahu të bare kër Dhe shikoni fjala rësull Fjala rësull Qëka do më than? Rësull Dhe do më than Risere Vjen nga fjala mesaj E shkruar porosi Pra i dërguar i Allah Pse ka këtë titut rësull Dhe e qunë nebi Për nga mber Që e qunë në gjurë në angrizë e profet Pra dë tituj Kriesor me dhe se dëllot për nga mberi Në Kur'an shpeshtot rësull Në Kur'an shpeshtot rësull Dhe vjene dhe nebi Ja e juhën nebi Oti nebi Mirë po, është shumë interesante Se kur është puna për muslimanin Allah e përmin rësull E kur Allah u fletë në pingamberi I dhëtë nebi Dhe kjo s'ka rasi në Kur'an Pra Allah u kur fletë në pingamberi në vetë I dhëtë oti pingamberi Nërsa kër i thletë për nga mberit dhe donë me na fol neve Apo na drejtojtë neve me dëgju për nga mberit dhëtë Rasulullah Dhe jo, më shkoni kërku nga jetën Nështë të dikush s'ka mundësime më ushëtit nga jetën Nështë edhe nuk i dirë Shkoni shadetin Nuk në ka thonë Allahu që da thuni Esh la ilaha illallah Muhammed nebiullah Nuk në ka thonë Allah u thuni, e shhedu e në la ilahe illallah, o e shhedu e në Muhammeden, në biullah. Por shemë, la ilahe illallah, nuk ka ozot të adhuruar me merit përveç Allahut, dhe Muhamed jo pengamberi Allahut. Nuk në ka thonë që shtu, dhe me këta është problem me inë islam. Pse, sepse këtë piesë kështu, e pranojnë edhe ata shka zbesojnë. Ama kur thushë Resulullah, ndryshon Muhabeti, Resulullah, ndryshën më abeti E që ka ndryshën? Nebi është lajmëtar Lajmëtar Ka lajme Kej dunjaja E dinë se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është lajmëtar me disa lajme Që si ka pru kur kush dunja Veqa i ka pru Edhe ata shka zbesojnë Hin le dzo Sa pabesimtari Sa shkavi ka thanë se Muhamedi o profet Ama nuk thot Resulullah E ku, ku e në të ruaj A i dhëtë kjërë këj njeri ka pru do lajme Po nime janë që diqme Gjenneti, gjenemi, zoti ka foljt Nësasene, së mundët njeri këto lajme Po përse nuk ka hinfejaj Se a i nuk mundët me kalu këta Sja ka leju vetës, egoja e ti Me thonë Resulullah E që ka në mëndonë Resulullah Jërë asishtu ka Resulun minë Allah Dhe në thojna la ilaha illallah, E shhedu enne Muhammeden Edhe në zanë shka thuët Resullë Allah E pse ka ndoë Allah Mesë Resullë dhe pengamber Sepse Resullë edhe që ka i bjen Ka i bjen me ngue E ajse ka problem njonin Që është du njës atje Po be dhe Muhamed jo profet Në regull jemi A më mi thënë Resullë të të mi shku mas E Allah u që dhe të pa i shku mas Se franoj Kejt e dinë se Kjo pengamber Njerzit veç kur kanë neid me ta e kanë thonë po se kjo njëri një herë më i mirë ndonjë. Mijha i vet, Ebu Talibi, etjë s'ka pranuar mi dhan Resulullah. Çka ka thonë? E biri jam nuk rënkur. E djali jam nuk rënkur. Çka i bë këto? Se kjo pejgamber. Kur ti thuaj diqysh djali jam nuk rënkur. Djali jam kuptimin nip jam, mi kan thonë nipit birr. Ka thonë Ebu Talibi, djali jam nuk rënkur, skarnë kur, Skar kur. po pejgamber. Nëse nuk u bë musliman, se duhet mi thonë Resulullah E Resulullah që ka i bje? Qëka të thoj e ki me bo? Qëka të thoj e ki me bo? Që të dojnë njësë njërës? Jo, krejtë gjithë qka e mëndi për pinga mellis e sëllëma Po, edhe kur të hajna buk, me bismillah Se po Muhammed isam në kam suhe Edhe kur të akrim buk, dhe në Elhamdulillah Jove qkaq, jove qkaq Na kur him nevojtore Na kam su Muhammed isam qysh me hi Jove qkaq, se si e krim procesi Na kam su Muhammed isallallahu aleyhi sëllëma Dhe shiko këtë detale, jo veçka që Ti zgudzon asë me prejk, bashkëshortën të anë Post që shka të su Muhamedi, s.a.s. E kjo që ka, Resulullah Dhe shiko këtu filone, e ndërlikohet puna Së munë të dikush me engu, derin këtë detale Muhamedin, s.a.s. Veshtë në se e pranon, Resulumin Allah Allah e ka qukëta Zote e ka qukëta në shko përziju në gjithë shka Mësoj, drejtoj, pastroj, në gjithë shka Andaj ka të alim mes, nebi Allah dhe Res Kjo është dalimi, cilë janë dalimi se nebi o malet me pranur. Nebi e pranur. Qka dhu, ky njëri ka si e lajme, lajme të cilat janë qëdiqme, nëse si beson, apo mune dhe me konvërteta, por ja ka shpal uh, intuita e ti, inteligenca e ti, e kështu mëral. Mirë për Resulullah është veçant për besimtar. Andoj për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem. Nuk ka pranu për i dikujna Për me i në islam pos me than Laj la ilallah Muhammed Resullullah Dhe këta e vorejmë të qartë Të këdjali Abo i ajës për i kusherinit më të lartë Ebu Sufjani Sakër Ibn Harn E ka bo thirja Abasi Ajaj i pengamberi se zelle me pranu islamin Dhe ka than E sheduan laj la ilallah Dëshmoj se nuk ka zot I cili mëriton të adoroat përveç Allah Dhe ka than Edhe i ka thënë Abbasit, a e di pëse? A e di pëse? Ka thënë me paskon që të gurëzi, zota, në këshin një muë, mo. Në këshin një muë, se arë pofiton aj. A thërë kër ka afrute për nga mërë i se zëlle, me ka mora Abbasit, e Busuvjani ka afrute për nga mërë i se zëlle, ka thënë, thuj e tash, thuj e pjesën tjetër, thuj e shëtu enë në Muhammedër Resulullah, që kërë Resulullah i dërgua për e Allah Njerë inteligjent, njerë këtë diçka atu ndodh. Qyse thot Resulullah, sepse mi than Dani Resulullah do të më u bind. Atë i ka thënë Abasi, "Uaj hak." Mirë për ty, thuaj Resulullah, sa Resulullah është. Atë i ka thënë Ashalu anna Muhammedi Resulullah. Pe aty momentin ne Busufiani u kanë shtruar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj të ndëruar që Martin nuk u fjal goje më thanë Muhammedi Resulullah. Disa njerëz ata tani u thonë shahadein, la ilaha illa Muhammedi Resulullah. Edhe dhunja ja that Nebiullah, pejgamberi i Allahut ai. Shiko e zonin, që është dënjohës të jire të atje? Mirë, po me engue, me u bindë Muhamedi sa dhe sellem, o shme selle, sa njëri thotë, mirë, mirë dhe kjo punë e fesa ma, së po mujë se po më gushtohët mu, po më keshë i njërzit, po më dojnë adetia, edhe kështë, shiko, opresion, tatimi o shti madhë, tatimi o shti madhë, po me injë në të shtrajt, ti një shpi me ndrejqë, sa problemët dalinë, Një mejgjë me ezan Dve ndikushtot sa jo t'ja kjo Një duqan me bled Dve in t'a uzurpojnë Dve in t'lipin plashkë Dhe ti s'ki ishka bana Ka t'atim një duqan Me nëzirë një rokë për me mbjetu Po me hinë gjënetin e zoti gjële gjëlelu Gjërsia e t'i është atë qëllë dhe toka A t'i s'ka as një penges Që kjo lirë Kjo lirë është Së më në më kam kjo lirë Andoj e ka pushzu, me hinfe Muhammed s.a.s. Dhe gjithashtu Allahu i jëlua. Nuk ka mundësi ata të kanë çhepër i tharë vetë librit dhe paganët me udhëzuën rrugt të Allahut derisa të vjen argumenti. Rasulun min Allah i dërguar prej Allahut, i dërguar prej Allahut. Çka çfarë roli ka ke i dërguar? I jetlu suhufan mutahhara. Që pengambar lexhon. Suhuf. Suhuf është fleta. Do më nëjsona mushaf se ka fleta. Përta, mirë për fjara, mushaf është vequë si emër i përveqëm i Kur'anit Që musë më përzim e tjera Përndryshë, suhuf, suhife është fleta Por që Allah u gjilua nuk e ka këtu përqëllim fleten Por e ka përqëllim atë qka është më flet Pra jetë të lu, suhuf e mutahara Ledëzën fleta të pastërta Qka përqëllim? Ledëzën ajetët e Allahut të pastërta Djetarë ka ndonë të pasër të të në dy kuptime Kuptimi parë të që ne kanë zjërë Shumica prej ulemave Në mesin e tëre Imam Ebu Hanife, Imam Maliku Imam Shafiiju dhe Imam Ahmedi Kanë ardhë në këngludim se Mushafi Vëtë si Mushaf Kur të i vendosët aty a jeti Bati pa prekshëm Pra i pa e, I pa cënushëm Do e mësë duhet mu ka një pasër Për me ledzue A da neve themi se obligohet Obligohet në shumit në shumit në shumit Në shumit në sulemave Me mora abdes për me ledzum Kuranit Me sin argument jetë lusu A i ledzon në fletat pastrta Kjo është kuptimi parë Dhe kuptimi dyt Dhe se ne kanë ndihmue Ndoshta dhe shumit sa prej sahabem Në këtë mendim se janë bërqëllim Kuptimet e ajetër janë të pastrta E jo vetë materja ku është shënuarë O la kush për çellëm fleta apo pllaka ku shnua ajeti, po është për çellëm ajeti vet i Zotit e Baraka Wa Taala. Ona që është për çellëm në në kët ajet, pas sa thellahu djelwala, fiha kutubun qayyima. Në këto faqe, në këto fleta, çka ka të shkruar? Fiha kutub, ento ka libro. Por diet organon këtu fjala libro Nuk është përshëllin libra shkana shkon neve ndërmen Kjo libra të se neve e dim Fletat të grumbulluara mes dy kapakeve jo. Fiha kutub E i fiha në të ka mësime Dispozita, urra, ndalesa, udzime Kajjime të drejta Shiko, Allah u që da ka zbit libra Kur'an Edhe u ka zbit kitë për nga mërve libra Apo ajete, varësish prej, prej nevojave Qa konë ato ajete? Fija kutub Në to ka uzzime Në to ka uzzime Dhe neve kemi përmen Në uh, Shpegimin e fjarës Allahu Gjela Ikra bismi rabbi kelle dhi khalëk Ledzo me emre zotit tanë Di cili ka kriju pasaj qa ka ka përmen Ha? Elle dhi alleme bil kalem I cile ka mësu insanin me kalem Ska gjales të rëtokës Qe ka kriju zotit që e ka zedhë me mësu, me librë dhe me laps, pos, kanë, plos, njëriut. Pos, njëriut. Dhe kjo privilegji malë, shiko Allah u që dhëtë, sohofem, mutahara, fletat, pasrta, fija kutub, në toko libra, mësime, kajime, të drejta. Qëfar të kuptojmë nga kjo? Përvesh mësimeve. Shiko si Allah u e ka zedhë me to dhënë, për me mësu njëriun, me laps. Allahu ka ofshët nuk i mësën me laps. Qallësa të shumta që ka kriju nuk i mson me laps. Ato i, ato i udhzon për nevojat e tyre me instikt, por njeriu e ka mson me laps. Dhe njeriu kur lin nevojën e parë çka e ka, cilasht. Çka çka kërkon, çka i japin na fëmijës kur t'nisem me me me fol pak. Munon mi jam sodi sa fjalë dhe më ia don lapsin, më ia don fletore. Pse oj sendim më i përvetshëm çka çka e ka njeriu. Fija kutop, Allah e ka mson njeriu me libra. Allahu gjunjërion me me libra. Për sadallahu te barekehu te ala. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa mim ba'dima jaatuhumul bayyina. Dhe shikoj, kjo është fatkeqësia. Te Allahu xhel jil xelaluhu. Fillim çka tha, s'është e mundur me gjet rrugën pas të zerien pejgamberit. For or the pejgamberit nuk është domosdoshmëri se njerzit udhzohen. Apo shikoj që shiko Allahu xhel ala, dhe nuk janë nda dhe nuk janë çoptu. Ata të cët i jësh dhon libri para juve, jeudi dhe kristan. Vetëm se pas ju ka ard argumenti pejgamberi. Pra kur janë dha jeudi dhe kristan, para se më ard pejgamberi. Nga se pejgamberi vjen me udzim. Kjo është e drejtë dhe kjo nuk është e drejtë. Kjo është iman dhe kjo nuk ka iman. Dhe njerzit ndohen. Dhe njerzit ndohen. Ando është këtë të Allahu Gjelluala, kur të vjene për nga mberi, jo krejtë bëhën bashkë, se disa ndohën, disa ndohën, dhe kanë dhënë disa predjetarve, va ma të ferra kalledhine u tulkiteve, është argument për fjallën, të se ne ka përmendë Allahu Gjellansurën dhe rjet, se paganët dhe i tharët e librit, kanë polemizu, janë përqa, qysh me klasifiku Muhammedin së dhe sellër. Do kanë dhënë p Do kanë thënë bi thojna magjëstar, faljor, do kanë thënë bi thojna se ky bën vjersha, poezia. Do kanë thënë bi thojna se ka mësu dikun, dikush e ka mësuar. Wa ma tafarraqa. Kur i anda ashtu, çaja Që do ta u jeluala. Vetëm pasi u ka ardha argumenti. Çikoni, për me e kuptu kët mesele. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka jetu 40 vjet pa la semiorsh pallja. Andë Allah u gjithë thëtë në surën jënës, lëka dhe lebitë të fikum omoran. Kam jetu një imërë, një imërë, katë të rëdhjetë. Parasën më më shpalë Kur'ani. Parasën më shpalë Kur'ani. E felatë aqilun, asë për logikoni pak. Katë të rëdhjetë, asë njerë nuk e ka folë këtë mesele, asë prej afer, asë prej nga. Qëka është më, më interesantë ja? Kur Muhammed A. e sëra nuk ishtë për nga më bërë, Nuk ishin mledhë njërëzit me thamë Qyshta cilësojnë a Muhammedin s.a. Qenë mledhë Madhje janë pajtu pa mbledhje Si o kënjë njëri më i mirë Më i drejtë Më besniku Më fisniku Më bujari Kur kanë thnis me bërë polemika Illa min ba'di mage E të humul bejhjine Kërju karë me argumente Kërju karë me argumente Kërju ka thonë kjo rruga zotit Kjo rrugë Allahu Gjellalu Unë jam i dërguar për Allahu Që kanë do dhe të herë? Kanë në njësë më përqa Kanë do një, do e mos me nalë këta Qysh me nalë, kanë fillu me polemizu Kjo është njëra prej kuptimit Së të të kanë përmen djetarët e muslimanë Pasetët Allahu Gjelluanë në vazhdim Wa ma umiru Illa li ja'budu Allah Mukhlesine, le huddine Hunëfaa Wa juqimu s-salate Wa juqtu s-zakate Wa dhalika dinu l- Qallahu ijel jallalu. Ndërsa këtë mesele, me të zon janë ngarkuata, dhe janë rënduata, dhe janë vërtetsu, ka cin shumë lehtë. Ne nuk i kemi urdhëruar njerëzit pos me një mesele, ila. Çiko për çiko për çka ka mbop problem ata. Çiko për çka ka mbop telashe ata. Çiko çka ka nxit luftë ata. Qallahu ijel jalla, nuk e kemi urdhëruar njerëzit pos li'abudullah. Ja Ta adhurojnë Allahum Dhe na kemi përmejnë në disa prej Ligjeratave Dhe përsta shmërive Se adhurimi Allahu gjelë gjelalu është në të rëshmëri Dhe adhurimin vedveti është në të rëshmëri Dhe adhurimi përfshin Kulmin e dashuris Me Majen e në nështrimit Por shka do më da në adhurim Me dash di kanë Ska shmërisht Dhe me ju dërzu ska shmërisht A ka mundësi njeri me dalë pi qësajna? Gjema një njëri Qe diçka zdo shumë Dhe diçka qe nuk i dërzohet shumë Gjeni njëri Thuje gjeta Qe, qiki kur gjo aspo dojke Aspo dashurojke E aspo ju dërzojke kur gjojit Po nuk e gzistën Sepsa Allah e ka kryuar njeri Në formatin dhe strukturën Me dasht dhe mu dërzohet A nuk janë njerës qe dojnë malin shumë Pasurin a e dojnë shumë Shumë e dojnë pasurin Njerësit vrasin për pasurin Njerëzit vdesin për pasuri njerëzit, njerëzit kalin lufta për pasuri Qka do më dhonë kjo? Kull me dashuris Dhe qka? Dhe i dërzohet dashuris tina I dërzohet dashuris tina Thëtë Allah u gjensurën e fegjër Vë të hibbune lmele Hubben gjemme Dhe ju e doni malin Pasurin Me nje dashuri shumë të madhe Dhe këto Kër flasin për dashurin dhe i malit Shu për njerëz me me automatizëm vetë e mprjashton vetveten. Thotë këtoja ata të prish ti çka e doin mallin. Ktu përzhihet çdo i njerëz i turtokë siç kanë thënë dietarët e muslimanëve. Ktu përzhihet edhe muslimani i drejtë, sepse dashuria ndaj mallit është instinkt. Pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam e ka pohu dashurinë ndaj mallit si vlerë, derisa kur di kaloi në kufi, kalon në diçka që s'i ka vlerë. Ka thënë Muhamedi ali sallallahu selam, "Wa man kutila duna malihi fa huwa shahid." Shikopë Muhammed Isam Për ata të se thonë Po po o gjohë ata shka edojnë malin Unë e dhe ja me kjo Kjo rren, ti e ja rren vetën Ti e ja do malin Ti e ja do malin dhe ti e ja di ma mirë Se kur, kur da kush ka dosh për ti ja mor parë Ti e ja di që ki bo Ti e ja di, iqë, më së folmi Që ka thot atë, pinga me Isam Kush vritët Tu shti, tu e rujtë malin e vetë Registrojtë Allah u shëhit A ka ma e malin e si shikjo? Dikoj mëo emrin mund ta uzuroj po Mallenti, Mallantan, a ke fituar me dorën tande? Dikush do më thamë urtie pa hak. Fot Muhamedi sallallahu aleihi ve sellem, nëse ti to e mbrojt, dëvronaj. Dëvron. Ku ti në shahid? Ai është vrasë shahid. Diet organ vot, çiki hadith. Ës maja e vlerësimit mallit, po kjo çka argumenton diçka tjetër, se mrendin ton ka dash disa dashuria. Ai është malli. Andai wama umiru illa liabudullah. Nuk janë urdhëruar njerëzit poshtë se ta adhurojnë Allahun. Çka argumenton se natyrë më adhuroj Zotin. Ti apo ja do mallin po? Po Zotin e mallit? Pajtë ça json. Sa duhet më dash? Po për ta kuptuar këtë meselë. Ti duhet të ndanë ato. Ai ajë ja di kujt më të marr valla. Spijë ndanai, i thotë kujt më të marr valla, s'mund duhet. Si ajë? Ja Evladin ai thotë kujt më të marr. Mëra, çaj evlad të më merr ti. Si ajë? Gjërat e shtrejt atu të, të të si jep E allo u gjithë dhe thot E ajtë që si t'i kadon Sa t'u t'me dashtat Ajtë që si t'i kadon Ti s'ki pas heq Si e kon heq S'ke existu heq Ajtë ka kryu Ajtë ka furnizu T'ka don pasuri T'ka don mal T'ka don familje Sa t'u t'me dashtaj Dhe ajmunë me damor E atëherë kjo quët që që Në shtrimin dhe i ti Dhe dëshuria E pa kushë zuan dhe i ti quët E i bede A dhurim E cila manifestohet pas taj në formë ndryshme Nëse ishte ruku, të spi, dhekër, haqë, agjerim, zeqat Ekshtë të më ratë Dhe Allahu Gjillu Ala Njerëzit nuk i kemi urdhru pas me adhuru Zotë Dësa adhurimi kërë është përmejnë a jetë tjera Që ka thënë Allahu Gjillu Ala Ma u ridu minhëm mirë rëzkë Unë s'pudua ta me më furnizu muë Unë i furnizoja ta Allahu nuk ka thënë ju punani të mjepë një muë Ju vetë me adhurëm një muë Dhe Allahu u gjela ju e për atyre shka se adhurojnë Pa atyre shka adhurojnë Pa atyre shka adhurojnë, adhurojnë Allahu u gjelalu Atyre ju e për allahu prej qëtësis Dhe mirqenjës Dhe stabilitetit Dhe qëtësis Dhe shpirt Rehatis diçkat që s'ka munë Cimu krahësua Andë e adhurimin dhe e zotit është punë e madhe Dhe se njeri ju nuk e adhurojnë Allahu u gjeluala nuk shpëton të zotit e bare ke vëtjala Thet Allahu u gjeluala Nuk e kemi urd Zotin Jo veç kash Mukhlesine lehuddin Mukhlesine lehu eddin Zotin E përmendin krejt Zotin Zotin jo i mir Zotin jo i mav Zotin jo i kriar Dhe kitë kjo nuk është përselim këto Këta e kanë krejt Allah u gjeluar është një Va ilahukum ilahun wahid Dhe Zotin cili meriton madhuru nga ana juaj është një Nuk ka tjetër Tani, a ka mundësia i ciljo një Në vetë vetën e ti, në qenjën e ti, në cilësit e ti Emrat e ti, me pasë shumë fej A ka mundësia? Ska mundësia Qishtoj njerëzit, si cëllin e ta adhuroj e Zotin qishti te këtë vetë Allo u gjatë nuk e pradon këta Mukhlesin, lehudin, qisht do ajë në fejn e vetë Ajo një dhe feja ati o një E di kushtot, po gjohë shumë feja e në shpikë A njërëzit ka në shpik shumë feja se janë shumë Si të cëllin bazë dhe e pëshit vete ka shpik A ma aj një feja e ka Inë në dine indë Allah i l'Islam Feja e vetë me talahu ishtë Islami A njërëzit pëse janë shumë Kanë shpik shumë feja A ma zotë e ka një feja Kretë pengamberti ka urnu me një feja Kretë pengamberti ka urnu me një feja Argument U e ma umiru Kretë i kemi urnu Kretë për njëherë Me adhuru Allahun Mukhlesine le huddin. Vetëm Atimi u nënshtrua. E çishin nënshtruar Allahut njeriu ekskluzivisht vetatina. Thaan kur ti përzihet në çdo send. Çdo send. Çka është lejuar ta vetëj Allahu. Çka është ndaluar ta vetëj Allahu. Pra kodi më lart i lartë i besimtarit është Allahu xhelel xhelalu dhe libri i tij dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse besimtari apo ai i cili pretendon për gatshin fe, thot se unë më mëmor di kund tjetar. Dhe kam derivate dhe burime tjera Atare ka cënu Mukhlesi në lehudim Vecë Allahon madhuru Vecë Allahon madhuru Ta sjelim një shemë Se ne kanë sjelë djetarë Për ta kuptu këta dhe me këta e përfundojnë Për ta kuptu Shpesha njësë tojnë Po edhoneve Edhoneve i binda veçë Allahot Edhoneve i binda veçë Allahot Ne e përmendëm Në një ligjerat Fëmijën Aja leti fëmijën tanë Fëmijën tanë Evladin tanë Sa do që i ki 3, 4, 5, 6 A jale njani mi thonë kojshijes O kojshij Unës po kam takat Merë ma ti ruma që ta edukoma A jale A kini padis dë një ras që shtu Që i ka thonë kojshijes Merë e vladin tam ti ruma Ti drejto ma Se i kam shumë Jo, jo, bile Me pa, me pa, rasisht Që po i përzijet dikush në vlad A por e vëllto Po të kjoj vladin jam Unë e drejtoj këta O mashumki, azh 100 mijë pas, tmeja nuk e drejtoj. Apo dhe ti je njëri lodhësh, zaxhumi, raskapitësh këtë punë, po s'prandom ia don di kujt e vlastë tumi të drejtuar. E çka thuaj i cili të ka kriju ti më thon, në kreesë tjetër, o zot, na fal çikim drejton mua. Far krimi o ok, kjo? Kjo në Kur'an quhet krimi shirkut, ortak. Mi thon Allahu, o zot, ti më krijove mua po unë kam edhe dos të dosta a do ato më drejtojnë mua? Apo ato më kazojnë mua çka halal çka haram? Ka mundë si, ka mundë si Kërë thonë plët, në gëmë ti muë Kërë thotë, apo prind i fmië Në so, so, shokë i shokë, në gëmë ti muë Pse me në ngutije Për cilën arsuje me në ngutije Për cilën arsuje me në ngutije është vesh një arsuje që e legjitimon Me në ngutije Nëse ti e te ka dhuat që ka thotë zotit e pingamberi Për ndryshë për se me në ngutije Andaj ti e vladin që a jep A jep dikujt familjen ti A jep di e don vetë për veti. Një ditë për ditë ve Ibrahimit e dashti, e dashti e vladin natyrshmëri. Allahu xhëlaluha i tha O Ibrahim, Ismailin e ke shtin në zemër. Unë ta kam vonë vlad, ama shumë e ke shtin në zemër. Sara. Sara, a di sa sene do të më therrna? A di sa sene do të më therrna? Allahu xhaxhëlazon, pse pse o ti çka të tip? Pse o? Atë ka dhënë dikush më shumë se ona? ka vomer dikush masum se una? Jo. Atë pse në zemrën tande dikush është tek ti. Andaj mukhlissin lahu ddin, çka do të them, me adhuru Allahun një partak. Kjo është ajo që ka kërkuar Allahu te barekehu te ala, pas se Allahu jella ka përmend hunafa aw yuqimu ssalata wa yutu zekata wa zalika dinul qayyim. Dhe do të përmendë këtë në hutbë, me leyn Allahu te barekehu te ala, elus we zote donje le jella lu zoti on te barekehu te ala, namun son me adhuru Allahun te barekehu te ala, siç e meriton ai më i sinci dhe më i mirë të lësh të shohësh çfarë bëhet me dollarin بسم الله بارك جل وعلا في <تصفيق> ذي جل جلاله جدد شوين كتب اتقى الله يا اخوان باشوريين طوما بارك جل وعلا اللهم عزمتنا في الدرب الى شرمونتبارك جل وعلا في ذي جل جلاله مسلمات في شرع الله تبارك جل وعلا انتبارك جل وعلا ان سموه برني في الدرب عقب قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه